Серед кількох кафедральних колег є такий гріх. Голован пропускає це повз вуха або вдає, що пропустив. Ви молодий, вам буде корисно попрацювати. Почитаєте розумні книги, напишете текст і отримаєте добрий гонорар. І відкиньте будь-які сумніви. Це необхідно для дітей. У цьому нема жодної науки. Ясно? Ясно. Не розумію, чому погоджуюся. Канта я люблю, але писати про нього – це зовсім інше. Проводжаючи мене до вхідних дверей, голован каже, щоб я не тягнув і звертався по допомогу. Потискаючи мою руку, він усміхається і додає, що нічого складного нема, вважається, буде твоя нова курсова робота. Відчуй себе знову студентом і не переживай, Видавець не жулік, усе буде чесно. На кафедру мені почала телефонувати пані, з якою я розпрощався ще торік. Раніше вона могла мене виловити лише в такий спосіб, бо тоді я ще не мав домашнього телефону, а на мобілки, які лише з'являлися, не мав грошей. Пані використовує наші старі позивні, які розуміли тільки ми. Передайте Павлові, що він обіцяв книгу Фройда. Коли наша кафедральна лаборантка Віра повторила ці слова, у мене по шкірі забігали мурашки. Як давно це було? Я згадував подібні дзвінки Маргарити Павлівни, чорної високої Марго, і те, чим все закінчувалося. Це означало «приїжджай, чоловіка нема». Я їхав на Позняки в одну з новобудов, і з її квартири на 13-му поверсі ми, обіймаючись голими й утомленими, дивилися на осокорківські озера й дачі. Вона була старшою від мене всього лише на 5 років, і мені страшенно подобалася її внутрішня тиша, неметушлива манера триматися. Говорити і діяти, якою ніби водою вона гасила моє полум'я. Я любив цю жінку, любив безперспективно, без жодних планів, і, здається, вона хотіла цього ж. Її чоловік, затятий бізнесмен і мисливець, полюбляв шумні компанії, з якими часто пропадав на цілі дні і зовсім забув про неї. Спершу вона говорила про нього з прикрістю, а коли наші зустрічі частішали, то в її судженнях з'явилася зневага і насмішкуватість. Попри те, що в неї був тихий темперамент, видно, що ця тиша була радше такою собі пружиною, готовою вистрелити будь-якої миті. Я дивився на неї як аматор-психоаналітик і добре розумів, що Марго – Використовували мене лише як інструмент своєї помсти чоловікові, помсти анонімної, яка має значення як протестний жест лише для неї самої. Вона ніколи ретельно не розпитувала про моє життя, хоча без слів розуміла жалюгідність мого становища і так званого «суспільного значення». Викладання в університеті для Марго було архаїчною, старомодною та безперспективною професією. Принагідно вона любила згадувати своїх колишніх вчителів, обов'язково з насмішкою, легкою зневагою. «Досі не розумію, чого ми розбіглися. Кілька разів я не зміг після читацьких дзвінків на неї вийти, а потім все припинилося». Можливо, Марго знайшла собі іншого, або ж вирішила змінити свого чоловіка, переформатувати його ставлення до себе. Не впевнений, чи варто реанімувати привид з минулого. Хоча її номер у мене зберігся. Закладка в одній із книжок. Вчора я зависав на Подолі, де пиячев біля пам'ятника Сагайдачному з молодими поетами-блогерами – Андрієм, Владом, Вано, Крюгером і знайомим перекладачем поезії бітників Антоном, який мене туди й затягнув. Ми пили трохи гидку теплу горілку, оскільки охолодженою ніде не було, закусували плавленими сирками з маленькими булочками, а потім перейшли на пиво.